Alhamdulillahirabbil alamin was <tries> salatu was <tries> salam <tries> ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ma ba'd. To jest taka zahwala przypada uzwieńrum Allahu subhanahu wa ta'ala salawat miri salamna Allahu busanika Allahummilni ka Muhammadin alayhi salatu was salam jego uczasny ashabi i ludzie co i śledzie po do sudniego dnia. Uvažena, braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, naš ustavljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijado Salihin, Vrtovi Pobožnjaka, čuvenog imama An-Navevija, rahmetullahi alihi, knjiga blagoslovljena koju je uzvišnji Allah što je podario veliki blagoslov i veliki prijem kod čitateljstva kroz Cijelu historiju, kako je ova knjiga napisana, uzvišnji Allah s.p. Tj. podario je doista jedan čudan i velik blagoslov knjizi i do te mjeri da je prevođena na desetine jezika i jedan od tih jezika jeste i bosanski jezik. Za one koji redovno prate naša predavanja, oni znaju da već dvije emisije se družimo sa Hadisima koji imamo Nevi Rahmetullah i Alehi citirao, a koji govori o vrijednosti namaza i određenim ibadetima vezanim za namaz. Danas, na 506. stranici za one koji imaju knjigu ovog formata, 192. poglavlje, pocicanje na obavljanje sabaha i jacije u džematu. Mi smo kazali u protekloj emisiji da Kada govorimo o namazima, prvenstveno moramo imati jednu veliku platformu, a to je da je namaz, odnosno pet dnevnih namaza, obavljanje pet dnevnih namaza, da je to jedan od temelja vjere Islama. Pa dolazak argumenta koji nekada izuzimaju određene, određene namaze ne ukazuje da su drugi namazi na nekom nižem stepenu. Već imamo platformu da su Pijet namaza od koje je Saba i Podne i Kindija, Akša, Mjacja, da su oni farzi, da su oni obavezni namazi, a izuzimanje određenih namaza je samo dodatna vrijednost i odlika spomenuti namaza. Pa jedna od e, odlika jeste i to da je Allah poslanik alaihi sallam u vješevjeru dostojni hadisa spomenuo posebne vrijednosti i nagrade za onoga ko klanja sabah i jaciju namaz u džematu. Zašto? Jednostavno zato što je sabah vrijeme kada ljudi spavaju, a jacija je vrijeme kada ljudi su u toku dana spavali, bili umorni, radili svojim obavezama, pa kada dođu kući, teško je teško je odvojiti se i otići klanjati namaz u džematu pa da vidimo šta kaže e, se u ovom poglalju, pogledu argumenate ukazuju na vrijednost sabaha i jaci koji se klanjaju u džematu kaže Allah u poslanika kojacija namaz klanja u džematu kao da je klanjaju pola noći Ako i sabah namaz klanja u džematu, kao da je klanjao čitavu noć. Znači, od vrijednosti klanjanja sabaha i jacije u džematu jeste i to da insan koji klanja jaciju u džematu, kao da je pola noći proboravio u ibadetu. Zamislite, to je velika nagrada da čovjek pola noći provede u ibadetu. Allahu subhanahu wa ta'ala, klanja A nakon toga, kaže Allahu poslanik, Ako jaciju ima nagradu polanoći. Ako klanja u tom danu, znači kada je klanja u jaciju, pa klanja sutradan sabah u džematu kao da je proveo cijelu noć u namazu. Pa ovaj hadis definitivno ukazuje na vrijednost klanjanja sabaha i jacije u džematu. S druge strane ukazuje na ljepotu islama. Kako islamu postoje lagahna djela, a za Ta dijela su obećane velike, velike nagrade, pa jedan od tih dokaza, jedan od tih dijela jeste i to da čovjek klanja jaciju i sabah u džematu u istom danu, pa mu se upisuje kao da je cijelu noć proboravio klanjajući uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo sigurno jedan od dokaza koji podstiče mu'mine i vjernike da klanjaju jaciju u džematu i da klanjaju sabah u džematu u 1072. hadisu od Ebu Hori Reva, da je Allah trebno se prenosi da je Allaho poslanik al. s.w. rekao kada bi ljudi znali šta se sve krije u jacijskom i sabahskom namazu, oni bi nja njih dolazili pa makar pužući. Kaže Allaho poslanik al. s.w. opet posebno spominjući sabah i jaciju. Rekli smo zašto su razloze? Zato što Ti namazi da bi se klanjali u zaista treba ulošiti u njej dodatni napor. Podni namaz čovjek je tu negdje u čarši, blizu džamije, i indija, pa i akšam. Ali jacija je vrijeme kada je već insan u kući. Saba je vrijeme kada ljudi spavaju, pa je... Potrebno uložiti dodatni napor da vi čovjek klanja ova dva namaza u džematu. Kaže Allahoposlanik, kada bi ljudi znali kakva ih velika nagrada čeka za obavljanje sabaha u džematu i za obavljanje jacije u džematu, oni bi dolazili pa makar ne mogli na drugi način doći osim puzajući, oni bi dolazili jer svjesni kolika nagrada čeka čovjeka kada klanja jaciju i sabah u džematu. U 173 hadisu stoji od Ebu Horeiri radi Allah, Allah poslanik rekao za monafike nema težih namaza od sabahskog jacijskog namaza. A kada bi samo znali šta se u njima nalazi, na njih bi dolazili pa makar pužući. Opet, znači imamo istu konstataciju da je nagrada ogromna i kada bi ljudi znali kolika je to nagrada, ljudi bi dolazili pužući. Ali imamo ovdje jedan dodatak da lauposlanik kaže doista su najtežiji namazilice mirima sabah i jacija. Pa bi insan vjernik trebao da žudeći da bude inšalaz siguran čist da nema ovi svojstava pri sebi, trebao bi da se trudi maksimalno da bude od onih koji klanjaju sabah i jaciju u džematu. Definitivno, mi ćemo do, sada doći do jednog posebnog poglavlja koji govori samo o vrijednosti generalno namaza, ali ako vidimo da se ovakve nagrade obećavaju onima koji klanjaju namaz u džematu, Znači definitivno nam to opet ukazuje na kakvo mjestu generalno u islamu se nalazi ibadet namaza. U 193. poglavlju imam nevi kaže poglavlje o propisima namaza. E, o propisanim namazima mora se strogo voditi računa i najstrožije je zabranjeno a onima koji to učine prijeti se velikom kaznom. Znači naslov poglavlja kaže imam nevi rahmetullahi alihi o propisanim namazima mora se strogo voditi račun i najstrožije je zabranjen izostaviti, a onima koji to činije prijeti se velikom kaznom. Pa će nam imam nevi rahmetullahi alihi u narednom poglavlju govoriti općenito o namazu. Nažalost, uvažnog vraću i poštovane sestre, uvažnijim gledatelji mi moramo konstatirati pa makar ta konstatacija i ne bila nama draga, makar bila gorka da generalno gledajući na muslimane ummeta, a prvenstveno mi se obraćamo našim ljudima sa ovog našeg govornog područja, e, nije ni malo dobra situacija muslimana, bošnjaka i drugih ljudi koji razumiju bosanski jezik, kada je u pitanju njihov odnos prema namazu. Pa ćemo vidjeti da ljudi zbog nekih, nazovimo ih sitnica ili bezazlenih stvari, ostavljaju namaz. Nesvjesni kolike velike nagrade propuštaju iz druge strane nesvjesni koliki je veliki grijeh ostaviti namaz. Pa čim vam je nevi rahmetullah u ovom poglavlju citirati određene argumente koji ukazuju kakvo mjesto u islamu zauzima namaz. Rekli smo, žalostna je situacija ja kada bi mogao procijeniti kada bi mogao procijeniti stanje evo nas konkretno ljudi u Bosni ne vjerujem da desetina, odnosno deset posto ljudi u Bosni obavlja redovno pet propisanih namaza. Ako je tačna ova konstatacija, a ja sam duboko ubjeđen da jeste, onda se moramo žestoko zabrinuti i žestoko zapitati u kojem stanju se mi nalazimo ako živimo u narodu kojih 90 posto ljudi ne obavlja redovno namaze. Definitivno, Jedan od razloga zašto ljudi ne obavljaju namaze jeste to što ne znaju kakve vrijednosti propuštaju s druge strane nisu svjesni odgovornosti i veličine grijeha kada ostavljaju namaz a vi ćemo večeras nekoliko argumenata veoma veoma opasni koji govori o ostavljanju namaza Kaže uzvišni Allah u suri Al-Beqara prvi ajed koji ima ne vi citirao ovom Poglavlju, hafidhu ala salawati u salatil usta, redovno namaz naročito onaj središnji namaz krajem dana. Kaže Allah, šo, redovno namaz, hafidhu ala salavati, čuvajte svoj namaz, o mu'mini, o vjernici, a naročito pazite središnji namaz, a središnji namaz kao što je došlo u hadisma Buhari i Muslima, Od omera radiju je ikindija namaz. I zato, kao što sabah i jacija ima određene odlike, i jacija i ikindija namaz ima određene odlike, jedna od tih odlika jeste da je to središnji namaz. Vidjeli smo u proteklim pogledu da Allah poslani kaže ko propusti ikindiju namaz, toliko da mu prođe namaz vrijeme, propala su mu sva dijela. Pala Allah Žešanu u ovom majetu kaže hafidhu ala salavat Pazite, čuvajte svoje namaze u vjernici, a posebno čuvajte i pazite i ikindiju namaz. Kaže se u ajetu suri Teube fejntabu akamu salate vate u zekate fehalu sebi i lehum Pa ako se oni pokaju i budu namaz objelji zekaja davali ostavite ih a došlo je znači i u drugom ajetu oni su time postali vaša braća. Znači nevjernici kada se pokaju kada prihvate islam, kada počnu namaz sladjati, kada zekat počnu davati, oni su postali ostali muslimanima, braća. Pa jedna od stvari putem kojih čovjek počinje da bude brat muslimanima i putem koje mu postaje, znači on postaje dio muslimanske zajednice, on ima obaveze kao i svi ostali muslimani, ali ima i prava od prava jeste da je zaštićen njegov život, njegova čast, njegov imetak i tako dalje. U 1074. hadisu od Ibnu Mesuda se prenosi da je kazao Upitao sam Allahog poslanika koji je od svih dijela najbolji? Pita Ibnu Mesud Božijeg poslanika da mu da savjet koja su to dijela najbolja, zašto? Da bi čovjek znao čemu dati prednost jer znamo da imamo najbolje dijelo i neko dijelo koji manje vrijedno mi kada imamo mogućnost odabirati mi ćemo odabirati da radimo najbolja dijela pa su ashabi mnogo pitali Bože i poslanika o tim podjelama dijela i koja su dijela najvrijednija i najbolja pa kaže Ibnu Mesud pitao sam Allahu poslanika aleyhi salatu wa salam ejul al-e'mali afdal koja su to dijela najbolja kod uzvišnog Allaha pa je kazao Allahu poslanik Namaz obavljan u propisano vrijeme. Najbolje dijelo koje čovjek može uraditi s od novom hadisu Božih poslanika jeste namaz u njegovo vrijeme. To je najbolje dijelo. Zato insan dosta puta kada se ljudi vraćaju u vjeri pokaju se, ostavi određene grijehe i ne zna odakle bi počeo. Najbolje je početi sa uspostavljanjem pet vakata namaza. Čovjek je možda griješio konzumirao alkohol, možda činio blud, konzumirao drogu, krao i tako dalje. Odlučio je da se pokaje, odlučio je da se popravi, odlučio je da se vrati Allahu kako početi. Najbolje dijelo s kojim može početi jeste redovno i propisano potpuno obavljanje namaza. Pa zato kaže Allah poslanik, najbolje dijelo je namaz. Kaže Ibnu Mesud dobro, a nakon, nakon namaza koje je dobro, najbolje dijelo kaže Allahu poslanik dobročinstvo roditeljima nakon što smo ispunili našu obavezu prema gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala dolazi nam obaveza prema onome koje je najviše zaslužano u našem životu a to su naši roditelji pa je najbolje dijelo u islamu nakon namaza Činiti dobročinjstvo roditeljima, ovdje je rečeno berolualidein, dobročinjstvo obuvata svaki vid činjenja dobrih dijela roditeljima. Bez obzira koje je dobro dijelo, to potpada pod ovaj pojam, znači dobročinjstvo roditeljima je uvjetovano samo time da čovjek ne radi ono što je zabranjeno. Pa primjer radi ako bi roditelj rekao svome sinu, sine donesi mi flašu alkohola, ono se neće pokoriti zato što je znači to zabranjeno. Nema pokornosti stvorenjima u nepokornosti Allahu. Sve mimo toga što njegovi roditelji budu tražili od njega, obavezamo je da se pokori i da im čini, čini dobročinstvo. Pa Ibnu Mesud kazao, Allahu poslaniće, a koje dijelo je treće najpo, po hajde da kažemo vrijednosti, kaže Allah poslanić, el Al džihadu fi sebi ilillah, borba džihad na Allahom putu, da čovjek, Bude spreman da iziđe u borbu na Allahom putu, braneći din, braneći vjeru, braneći svoj imetak, braneći svoju čast, braneći čast muslimana, da bude spreman da uloži svoj imetak, da bude da spreman da uloži svoj život. To je znači treće dijelo u islamu po vrijednosti namaz, dobročinstvo roditeljima i borba na Allahom putu opet islamski činjaci kada govori o borbi na Allahom putu, govori da postoje dvije vrste. Porbi e, na Allahom putu imamo situacije kada borba na Allahom putu postaje obaveza. Jedna od tih situacija jeste kada neprijatelj napadni muslimane, tada e, odbrana postaje stroga obaveza fardain svakom muslimanu, dok ako u datom momentu muslimani na jednom mjestu imaju problem, ostali muslimani, znači njima je kolegijalna obaveza da pomognu tim muslimanima da riješi svoje probleme. Nakon toga, Allahu poslani k'alih salatu wa salam kaže u hadisu koji prenosi Ibn Omar, radi Allahu ta'ala anhu, da Allahu poslani k'alih salatu wa Selam kazao, bunjel islamu ala khamsa onaj poznati hadis, da je Laoposani kazao Islam je sagrađen na pijet temelja. Či svaka zgrada, svako zdanje ima svoje temelje. Temelji Islama su petero. Temelji Islama su petero i sama činica zamislite da imamo jednu zgradu koja ima pet stubova. Ako sklonimo jedan stub, pitanje je da li će ta zgrada ostati stabilna, a kamole ako sklonimo dva stuba ili tri, ili ne daj Bože i viši. Pa Allah poslanik ovdje slikovito kaže Bunjel islamu ala hams Islam je sagrađen i zatemeljen na pet najbitnijih stvari. I ovo su temeli islama i najprioritetnije muslimanu je da vodi evidenciju ovim krupnim, krucijalnim pitanjima islama. Sve mimo toga je na jednom nižem stepenu od ovih temeljnih stvari, pa kaže Allah uposlanik, alaihi salatu wasalam, šehadetu en la ilaha illallah, da čovjek posvjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov uposlanik. Prva i najbitnija stvar, stvar putem koje čovjek ulazi u Islam jeste da kaže ašhedu en la ilaha illallah wa ašhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Izgovaranje ove riječi, znajući šta one znači, čovjek postaje musliman. Hvala Allah uđelešanu kada je ova naša vjera toliko savršena, toliko lijepa, toliko jednostavna. Pogledajte kada čovjek hoće, hajde kažemo da se učlani ili postani član bilo neke institucije, organizacije i tako dalje. Pa procedura, pa dođi, pa termin, pa kartica, pa nalazi, pa u islam čovjek hoće da uđe samo kaže Ešhedu in la ilaha illallah. Ono što je od ljepote i sama jeste i činjenica da čovjek ne mora to negdje obznaniti. Mi sada imamo muslimana koji žive u nekim pa čak i našim okolnim državama koji možda i svojim roditeljima i svojim komšijama ne smiju kazati da su muslimani kako ne bi imali nekih velikih iskušenja i hajde da kažemo tortura zlostavljanja ali su to ljudi muslimani Čovjek kada kaže en la illallah, enne Znajući šta te riječi nosi sa sobom on postaje musliman bez obzira da li to neko znao ili ne zna to naš gospodar Allah, Điršanu, i meleci koji prate njega i pišu njegova dobra djela zapisali su da je on tog momenta postao musliman taj pa je to jedan od pokazatelja lepote i jednostavnosti vere islama da čovjek može postati musliman i ne mora to objaviti na Facebooku niti negdje u novinama niti ovdje niti ondi nakon toga drugi stepen odnosno drugi temelj islama vo iqami salati klanjanju obavezni namaza znači u islamu postoji pet obaveznih namaza sabah podne i kindja akşam i acja zajedno ovi namazi, njihovo obavljanje je temelj, jedan od pijet temelja Islama. Kaže se dalje u hadisu i ta iz zekjati, izdvajanju i davanju zekjata. Mi ćemo inšala nekada poslije govoriti malo detaljnije o zekjatu, ali eto jedna od ljepota Islama jeste i činjenica da Islam pokušava odnosno naređuje bogatim ljudima kojima Allah podario na faku da dio svog imetka dadnu siromasima pa pokušava znači da se ta uh, ajde kažemo Razdaljina između bogatih i siromaština se lagano, da se izbalansira, pa oni ljudi kojima je Allah podario na faku, kojima je podario i metak, njima je obaveza i ne smiju na tome nikako da prigovori u islamu ako neko dadne siromahu zekjat. Ne smije mu sutra doći kazati, halo ba znaš da sam ti ja dao zekijat. To je njegova stroga obaveza tu je njegova stroga obaveza da izdvoji dio svoga imetka koji je preciziran ako su, ako je u novaca, ako su u pitanju stoka, ako je u pitanju trgovačka imovina, ako su u poljoprivredni proizvodi i tako itd. Znači, o zekijatu postoje mnogi, mnogi, mnogi propisi islamskočnjaci o tome pišu potpune velike tomove knjiga, ali generalno gledajući znači, princip izdvajanja zekijata je jedan od pijet temelja islama, a sva, s druge strane, definitivno to pokazuje na savršenstvu i islama kada islam pokušava da napravi ravnotežu u jednom društvu da siromasi ne moraju biti ne da je Bože prisiljeni pa da ukradu od bogataša već ako Allah već nekom je otvorio veliku nafaku onda on 2,5% sve nafaki udjelit će siromasima znači iz svoga okruženja četvrti, četvrti temelj islama jeste obavljanje hađa Obavljanje hadža je stroga obaveza svakom muslimanu jednom u životu ako je zdravstveno u mogućnosti, ako su putevi sigurni i ako ima materijalnu mogućnost. Znači ako se ispune ovi uvjeti da je čovjek zdravstveno sposoban, da je put do Mekke siguran i slobodan i da ima materijalnu mogućnost da ode, čovjeku postaje obaveza jednom u životu da obavi hađ, podređenim islamskoj učenjacima i, i obavljanje umri jednom u životu je vađib, znači obaveza, ali ne na stepenu farza, na stepenu obavljanja hađa. I peti temelj islama jeste posmjeseca Ramazana, znači i hiđetska godina, kao i druga godina, ima 12 mjeseci. Jedan od tih mjeseci se zove Ramazan. Propisano je muslimanima da postoji taj mjesec muslimanu koji je zdrav, koji je punoljetan, koji nije putnik, jer čovjek ako je putnik nije mu obaveza da posti s što mora da naposti te dane. Pa znači, kada nastupi mjesec Ramazana, čovjek ako je zdrav i ako je punoljetan, ako kotku će boravi, I žena, ako nije u mjesečnici, znači obaveza im je da postane mjesec Ramazana. To su pet temelja za koje Allah se alaihi al selam kaže da je islam sagrađen na tih pet temelja. Pa bi čovjek vjernik u svom životu, kada želi, hajde da kažemo čovjek da upotpuni svoj islam, rekli smo prvenstveno početi od namaza, nakon toga najbitnije je da čovjek upotpuni ove temelje islama. Jedne prilike došao jedan Asha Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniće šta nam je uzviše Allah naredio pa kaže Allahu poslanik naređeno nam je da klanjamo pet vakata namaza šta nam je još naređeno kaže je naređeno nam je da izlajemo zekijat šta nam je još naređeno da, da postio mjesec Ramazana šta nam je još naređeno da ovimo hađu kaže samo to samo to pa kaže Allahu poslaniće ja odlazim od tebe i neću na to više ništa dodati kaže Allahu poslanik ko želi da vidi džanetliju, čovjeka koji je uspio, to je ovaj. Pa u islamu prvenstveno čovjek treba da pazi na krupne, krucijalne stvari. Da uspostavi u životu namaz. Ako ima obavezu, ako potpada pod kategorije zekijata, da izvoji zekjat, Ako potpada pod uvijete posta, da posti. Ako ima mogućnost da obavi hađ, a svakako prije toga da je izgovorio šehadet. Nakon toga dolazi, hajde da kažemo, druge stvari koje su na nekom nižem stepenu od onoga što smo spomenuli. <clears throat> Nakon toga, imam nevi rahmetullahi alihi, citirao je hadis 1077. hadis od Muaz ibnu džebela, radiju Allahu ta'ala, se prepovijeda da je Allaho poslanika alihi sada pred kraj svoga života posla Muaz ibnu džebela u Jemen. Poslao ga je tamo kao misionara da poziva ljude u islam. Ono što je najbitnije shvatiti iz ovog hadisa, odnosno jedna veoma bitna konstatacija, jeste da je se ovo slanje Mu'az ibnu desilo na kraju života Božeg poslanika. Kada je već vjera u upotpunjena, ljudi dok su bili u Mekki, Allah poslanik prvenstveno ljude pozivao da vjeruju u Boga, da vjeruju u Allaha, da je On stvorio zemlju i nebesa da je on taj koji zaslužuje da samo se njemu robuje i bade čini, da ljudi vjeruju u sudnji dan, da ljudi vjeruju u proživljenje i tako dalje. Pa je period Mekke specifičan da je Boži moj stanik 13 godina ljude pozivao u vjerovanje. Kada su otišli u Medinu, kada Lao Bosanik ima svoju državu, do, došao jedan drugi period u kojem su nastupili propisi Pa je pred kraj života, kada Islam kompletira božnih poslanih posla u Muaz ibnu džebela u Jemen, da poziva ljude u Islam. Ali normalno, Nelogično je, zamislite danas čovjek da primi islam i da mu mi kažemo dođi, primio se islam i da mu napišemo stotinu naredbi u islamu i stotinu pedeset zabrana u islamu. Nelogično je da to neko može ponijeti, da to neko može privatiti, pa se u islamu stvari počinju redati kod ljudi koji ulaze u islam od najbitnijih i najtemeljnijih stvari. Pa lao poslanik Elisa je ratio sram kada je slavu muazivnu džebelu u Jemen, obratio mu se riječima i kaže ti odlaziš narodu? koji su sljedbenici knjige, prva stvar, daje mu, hajde da kažemo, instrukcije gdje ide i s kakvim narodom će se susresti, da bi jednostavno se pripremio. Veoma je bitno da čovjek kada nekog poziva u islam, nije isto pozivati u islam kršćana i židova i budistu ili šta ja znam, nekog drugog čovjeka koji sljedbenik neke druge vjeri, jer svaki od tih ljudi ima određene specifičnosti na koje treba znati i odgovoriti u datom momentu. Pa Allahoposlanik ne kaže Mojazi ibnu džebelu ti ideš ljudima koji su sljedbenici knjige. Nakon toga kaže Allahoposlanik Selam, pa i prvo upozovit da posvjedoči da nima Boga osim Allaha i da sam ja Allahoposlanik. To je temelj. Ono što smo malo prije kazali ulazak u Islam, da prvo posvjedoči nima Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahoposlanik. Allahu robij Allahoposlanik. Kada ovdje kažemo da posjedoče da nema drugog Boga osim Allaha, to je jedan poširok pojam, ne samo da čovjek dođe i kaže la ilaha illallah, ne znajući šta znači. Čovjek mora znati značenje ovih riječi, šta one ukazuju, šta one negiraju, da se time samo potvrđuje da je uzvišeni Allah taj koji zaslužuje da mu se robuje. Nikome drugom se ne smije činiti nikakav ibadet osim Allahu. Uzvišeni Allah je stvoritelj zemlje i nebesa. Uzvišeni Allah ima lijepa imena i svojstva koja su apsolutno savršena i nikomu ne liči u tim njegovim svojstvima. I uzvišeni Allah jedini zaslužuje. Jedini zaslužuje da se njemu robuje i da se njemu ibadeti čini. Kada insan ovo ispravno shvati tada dolazi drugi dio šehade, taj to je da je Muhammed Boži rob i Boži poslanik. Pa mi uvijek kažem, Muhammed je Boži rob, on nema božanska svojstva. Kao što kršćani tvrdije da Isa Selam je Bog, ima božanska svojstva, po islamskom vjerovanju, Muhammed Selam je rob. Ali odabran je rob, pa je on Allahov poslanik. Ali je rob. On se ženio, on je jeo, on je imao fiziološke potrebe i tako dalje. Znači u datom momentu on je fizijonomijom bio kao i mi, ali je bio odabran od uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allah uposlanik Moaz ibnu džebelu, pozovi stanovnike Jemena da posvjedoče da je uzvišeni Allah jedini Bog koji zaslužuje da se sviđa. Obožava i da se njemu robuje. I da posvjedočuje da je Mohamed selam njegov rob i njegov poslanik. Da je on posljednji poslanik. Da je on poslan cijelom svijetu. Da je on i njegova poslanica derogirala se prijedodne poslanice. Sve to obuhva ta riječ i vjerujemo da je Mohamed Božji poslanik. Ne možemo kazati Mohamed je Božji poslanik, ali ima još poslanika ili ima još nečija poslanca koja je ispravna. Jedne prilike Muhammed ali selam je vidio omara kako čita stranicu tevrata pa kaže Allah poslanika ali i selatu selam omere naljutio se. Kaže taj tevrat koji objavljen musau da je sada musa živ On ne nebi imao drugu verziju ako bi želio da se spasi osim da bude moj sledbenik i da vjeruje u Muhammed alejselatu selam pa sve to Bog mu tajuri reči nema boga osim Allaha Muhammedur Rasulullah da je Boži rob nema božanski svojstava da Muhammed Boži poslanik kodabran, da je on posljednji poslanik, poslan cilom čovječanstvu i da je Muhammed a.s. sa svojom poslanicom, Kuranom derogirao sve prijedhodne poslanice in ne dine indallahi el-islam kod Allaha jedina prihvatljiva vjera jeste Islam. <tuh> pa kaže Allah poslanik, ako se oni tebi odazovu u tomi, povjeruju Allaha, povjeruju Boži poslanika, obavijesti prenesim da u islamu je obaveza klanjati pet dnevnih namaza. Pa je to temelj kojeg treba ljudima hajde da kažemo graditi kada uđu u islam, najbitnija stvar jeste da insan uspostavi pet obaveznih namaza i zato ima Nevevi Rahmetullah i citira ovaj hadis u ovom poglavlju. Pa kaže Allah oposlanik alih salatu wasalam Ako se oni tebi odazovu utomi i pokori se, onda im vijesti i prenesi da im je strogo naređeno i propisano davanje zekijata koji će se uzimati od njihovih bogataša i onda se dijeliti njihovim siromasima. Pogledajte kako islam lijep, kako ne bi došlo, ne daj Bože, do nesporazuma pa da neko kaže, evo ja živim u nekom selu, ja sam bokat. Moj imetak najprioritetnije je da se dijeli ljudima mog sela, pa Islam to i uvažava. Neće Islam uzeti imetak jednog čovjeka i odvesti ga u neku drugo mjesto i drugu državu i dijeliti tamo, ne. Kaže Allah poslanik, recim da, će, da im je naređeno davanje zekijata koji suzima od njihovih bogataša i zemena i dijeli se njihovim siromasima. Pa jedna od ljepota islama i to da čovjek kada izdvaja zekijat, da ga izdvaja u mjestu gdje on živi. Ljudi ga poznaju da je on bogat. Znam se kada čovjek, bogat čovjek koji ima milijon ili milijardu ili ili ili, uzeo svoj zekjat podijelio ga u nekom drugom gradu. Siromasi oko njega bi ga možda i zamrzili, rekli bi pogledaj tog čovjeka, on nikad izdvaja zekjat. Pa Islam preporučuje da se zekjat izdvaja u sredini u kojoj čovjek živi i na taj način se stvara jedna harmonija između bogataša i siromaha. Bogat čovjek izdvojio zekjat i daje siromasima, njega siromasi voli, uvažavaju, respektuju, poštuju na kraju krajeva i čuvaju njegov imetak jer znaju da je taj čovjek pobožan i da on izvaja dio svoga imetka znači zbog njihovi potreba onako kako mu je uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Pa je to definitivno jedan pokazatelj savršenstva i ljepote Islama da bogati ljudi izdvajaju zekijat. Definitivno mi danas susrećujemo se na planeti, ne možda mi konkretno u Bosni ili ne možda ljudi koji prate ovo predavanje negdje u Europi, ali da odemo u Afriku, da odemo u određena područja gdje danas žive muslimani, vidjeli bi, vidjeli bi mnogo ljudi koji su potrebni tuđeg zakijata, a s druge strane koliko je milionera i milijardera u ummetu koji koji gomilaju svoj imetak, a ne izdvaljanje imet zekijata u islamu jedan od najvećih grijeha. Pa kada bi se ljudi vratili vjerje, kada bi se vratili islamu, kada bi prakticirali islam, nestalo bi siromaštva. Iskorijenili bi siromaštvo. Pogledajte kako islam lijep i savršen sa jednim propisom rješava probleme milijarde ljudi. I opet ti ljudi bogati kada uzmete 2,5%, znači ni islam rekao morate dati pola. Zaista je bi pola bilo teško dati. Niti rekao islam morate dati četvrtinu, niti morate dati trećinu što je mnogo, već morate dati 2, 2,5 što nije mnogo, ali kada insan bogat, to će dobro doći siromasima. Nakon toga kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kada je Muaz ibn Jabalu dao tri savjeta da ih pozove prvo ostanovnike Jemena da vjeruju Allaha da, da obavljaju pet namaza da daju zekjat kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ako se oni i tobi tebi i u tome pokori onda ne diraj ono što je u imetku najvrednije znači kada se da i nije obaveza da se dati najbolji dio imetka ali isto tako ne daje se i najslabiji, već se daje neki središnji dio imetka. Pa primjera radi, kada je u pitanju stoka, Kad su pitanju ovce, ako čovjek ima 40 i više ovaca, treba da dadne jednu ovcu zekijat. Neće dati najveću i najdeblju ovcu, osim ako on to će dobrovoljno, radi beričeta i blagosnoka, ja želim da dadne nime zekijata najboljeg ovna. To je nešto dobrovoljno. Ali isto tako neće dati nešto najmršavije i nešto najlošije, već će dati jednu ovcu koja je, hajde da kažemo, prvosječna ovca u njegovom stadu. I tako u svakom drugom pogledu kada se izdaje zekijat ne uzima se najskuplja roba niti se daje najlošija roba. Nakon toga Allah poslanik daje savjet Moaz ibn džebelu koji nama danas je tekako potreban, a pogotovo potreban ljudima koji su na vlasti, jer je u datom momentu Moaz ibn Đebel i prikuplja od ljudi zekjat, pa čovjek kada ima vlast može ljude i zakinuti. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam O Moaze i dobro se čuvaj dove onoga kome je učinjena nepravda jer između njega jer između nje te njegove dove i Allaha ne postoji nikakva prijepreka. Dobro se kaže, čuvaj dovi, onoga kom je nepravda učinjena. Doista između nije te dove i Allaha nema nikakvog zastora. Zato vjernik treba neprestano da ima pred sobom ovaj hadis i da ga se neprestano sjeća i prisjeća. Da ne daj Bože ne bude od onih koji bilo kome na bilo koji način čine nepravdu, jer ne daj Bože ne treba čovjeku vjerniku i ne vjerniku veći i belaj na dunjalu kada neko na, za njega protiv njega uputi dovu kod Allaha subhanahu wa ta'ala ovo dosad su bili generalno argumenti koji kazuju na mjesto namaza u islamu nakon toga počeo imam enevi rahmetullahi alih da govori o opasnosti i veličini grijeha ostavljanje namaza u islamu pa kaži U hadisu 1078. hadis od Džabira radijallahu ta'alanhu se prenosi da čuva Allahu u poslanika kako kaže između čovjeka i mnogoboštva i nevjerstva nalazi se napuštanje, klanjanja namaza hadis blježima muslim. Između čovjeka i nevjerstva između čovjeka i nevjerstva i mnogoboštva nalazi se pregrada koja se zove namaz. Allah postani kaže između insana i nevjerstva je obavljanje namaza. To je ta pregra koja čovjeka čuva da ne bude s druge strane. Sljedeći hadis koji bilježi Imam Tirmizi kaže se od Bureyde radi Allah u se preneste vjerovisni kazao ugovor između nas muslimana i njih licemjera je, jeste namaz. Pa ko ostavi namaz postao je nevjernik. Svakako ovaj hadis ima i svoja tumačenja, ali definitivno ukazuje na opasnost ostavljanja namaza da Allah uposlani kaže ugovor između nas i licemjera jera jeste namaz. Po namazu mi znamo ko je musliman, ko nije musliman. Pa kaže kada čovjek ostavi namaz, Allah uposlani kaže faqad kefar postao je nevjernik. Čovjek koji ostavi i kaže namaz, Allahoposlanik kaže u ovom vjerodostnom hadisu, postao je nevjernik. To su riječi Allahoposlanika koji ne govori po hiru svome. Zato čovjek vjernik, koji vjeruje Allaha, vjeruje u sudnji dan, vjeruje polaganje računa, vjeruje u džennet, vjeruje u džehennem, vjeruje da se džennet može zaslušiti dobrim dijelima, od kojih je najveće dobro dijelo namaz i vjeruje da će polagati račun za ostavljanje namaza i da ga ostavljanje namaza može provaliti i Biti razlogom ulaska u džehennem, čovjek vjernik bi trebao da pazi, da mnogo, mnogo pazi na namaz. Mi znamo da odbitnosti namaza jeste i činjenica da u islamu, iako nije obaveza djeci da klanjaju, ali je roditeljima propisano da svoju dječicu već od sedme godine postiću na redovno obavljanje namaza. Zašto? Zato kada postanu puneljotni da su se već navikli organizirati svoj život shodno obavezama namaza. U 1080. predaji ima, ne joj je citirao predaj koji bilježi, ima vjerodostojenu predaju Šaqeq ibn Abdullah uzoriti tabi'in izuzetno cijenin, poštovan kaže znači čovjek u islamu imamo generacije pa generacija koja živa za bođim moslanikom zovu se ashabi generacija koja dolazi nakon njih zovu se tabi'ini pa jedan čovjek iz te generacije, Abdullah ibn Šaqih ibn Abdullah, on prenosi jednu predaju u kojoj govori o stanju ashaba Božje i poslanika prema namazu, pa kaže ovaj Šaqih ibn Abdullah, ashabi Allahu poslanika, ali i salatu ve selam, nevjerstvom nisu smatrali ostavljanje niti jednog dijela osim ostavljanja namaza. Kaže Sviti ti ashabi Božijeg poslanika smatrali su da jedno jedino dijelo koje čovjek ako ostavi i ne radi ga, postaje nevjernik, jedino to dijelo jeste namaz. Nijedno drugo dijelo nisu smatrali da je na granici sa nevjernstvom. Može to biti veliki grije, ali kaže ashabi Božijeg poslanika, jer on govori o drugoj generaciji, iz druge generacije govori o prvoj generaciji muslimana, to su ashabi, i kaže Svi ashabi su imali jednoglasan stav da ostavljanje namaza smatrali su nevjerstvom. <kuh> Nakon toga imamen Nebevi Rahmetullah Ali citirao nam je još jedan hadis koji ukazuje na vrijednost i bitnost namaza to je od Ebu Murayiru radijallahu ta'ala se prinesi da je Allah uposlanik Ali i prvo zašto što će čovjek od svojih dijela na sudnjem danu polagati račun ste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, spasio se i uspio je. Ako on bude neispravan, izgubljen je i upropašten je. Ako mu bude nedostajalo farza, uzvišeni sevišnji gospodar reći će, pogledajte ima li moj rob dobrovoljnih namaza na fila, kako bi mu se u upotpunilo ono što mu nedostaje od farza. Zatim će na isti način polagati račune za ostala svoja dijela. Od argumenata, mnogih argumenata koji kazuju na bitnost namaza jesu riječi Allahog poslaninka ali i salatu wasalam, gdje kaže prvo djelo za koje će ljudi polagati račun na sudnjem danu je namaz. Mi muslimani vjerujemo da nakon ovog dunjalučkog života i nakon smrti mi ćemo biti u kaburovima i kada nastupi sudnji dan ljudi će biti proživljeni iz kaburova da bi položili račune za sve što su radili na dunjaluku od najsitnijih dijela do najkrupnijih dijela. Ali prvo dijelo za koje će ljudi polagati račune što ukazuje na njegovu bitnost jeste da će ljudi prvo biti pitani za namaz. Pa Kaže Allah poslanika prvo zašto će čovjek od svojih dijela svih dijela na sudnjem danu polagati račun jeste namaz. Dobro, to što ćemo mi polagati prvo račun za namaz nije toliko ni bitno Koliko nam je bitno šta proizilazi iz toga pa kaže Allahu poslanik Ali se letu selam a kom namaz bude ispravan i dobar on se spasio i uspio ako on bude neispravan izgubljenje i upropaštanje ovo je najbitnija stvar koju kazuje na uh, Ozbiljnost namaza u islamu, to što ćemo mi polagati prvo račun za namaz je, hajdemo, kažemo, normalna stvar, mora nešto biti prvo. Ali je problem što Allah poslani kaže, ako čovjek uspije, bude mu namaz dobar, on se spasio, uspio je. A ako mu namaz ne bude dobar, ne bude redovno obavljao namaze, propao je, izgubljene. U drugim hadisima i rivajetima je došlo, neće mu se gledati u ostala dijela uopće. Nakon toga Allah poslani k'alise l'a tusevam spomenu jedno veliko pravilo koje važi za sudnji dan kako za namaz tako i za druge ibadete a to je da je pohvalno kada čovjek čini određeni obavezni ibadet da U i ibadet čini iz te vrste ibadeta neke dobrovoljne ibadete. Pa primjer radi, ako čovjek klanja farz namaze, lijepo je da što više klanja i na fili. Ako čovjek posti ramazan, lijepo je da posti i ponekad i ponedljak i četvrtak, da, pone, da posti bijele dane u, mjese, u svakom mjesecu, da posti dana refata, da posti dan ašure, da posti deset dana zulhidžeta i tako dalje. Zašto? Zato ako bude i određeni taka u tom njegovom farz dijelu koje je činio, ako bude kakve krnjavosti, a mora biti krnjavosti, čovjek koji redovno klanja, opet u njegovom namazu ima neke krnjavosti. Čovjek ako redovno posti mjesec ramazan, opet u njegovom postu ima krnjavosti, da li je pogledao nešto što nije dobro, rekao svojim jezikom nešto što nije dobro, slušao svojim ušima nešto što nije dobro, pa to umanjuje nagradu njegovog ibadeta. Pa kaže Allah postanik, pa će uzvišeni Allah narijeti svojim melekima, pogledajte ima li moj rob dobrovoljnih namaza da se putem tih namaza, hajde kažemo, upotpunita neka manjkavost u namazu kako bi ako Bog da čovjek položio račun. Svakako ovo nam braćuma, draga i ciljne sestre, ukazuje na mjesto namaza u Islamu. Pred nama jedno poveliko poglavlje, a mi ćemo se inšala ovdje i završiti, pošto e, poveliko je poglavlje kada se govori o vrijednosti Safova, iako ako ga počinimo, nećemo ga moći završiti, mi ćemo se inšala ovdje završiti. U današnjem predavanju doista, doista smo, hajde da kažemo, e, komentari se li spomenuli nekoliko veoma bitnih argumenata koji nam ukazuju na mjesto klanjanja određenih namaza u džematu, pogotovo kada je u pitanju sabah i jacija. Nakon toga smo doista spomenuli određene argumente koji ne dvosmisleno ukazuju na mjesto namaza u islamu, generalno gledajući na mjesto namaza u islamu, a nakon toga smo govorili o opasnosti ostavljanja namaza. Pa bi čovjek vjernih musliman rekli smo na početku predavanja kada se čovjek vraća vjeri i želi da započne sa nečim onda je najbolja stvar koju bi trebalo da počne jeste redovno klanjanje namaza ja molim Uzicihnog Allahu Subhana ve Taala da nas učini na putu istini. molim ga Subhana ve Taala da nas učini od onih ljudi koji će redovno obavljati svoje namaze i na kraju subhanake Allahumma nabihamdika ashhadu an la ilaha illa